usturime și dificultăți la înghițire. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al cadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept. În cursa împotriva timpului, alegeți Femovita Beauty. Pentru o piele tânără și hidratată, păr lucitor și îngrijit, unghii frumoase și sănătoase. 22 de ingrediente active într-o singură fiolă, o dată pe zi. Acum poți cumpăra 4 cutii la preț de 3. Promoție valabilă doar pe sanatate-buna.com până pe 23 noiembrie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ascultați Europa FM, ora 18. Manuela Nicolescu și Filip Stan David prezintă jurnal de seară Europa FM. Bună seara! Bine v-am găsit! Două centre pentru pacienții cu arsuri grave se deschid oficial mâine, în ele pot fi însă tratate numai 9 persoane. Agitație în Consiliul Magistraturii. Instituția nu a putut pentru a șasea oară la rând să o numească pe Adina Florea la conducerea secției de anchetare a magistraților. România nu a trimis încă la Bruxelles vreo nouă propunere pentru poziția de comisar european și Turcia a plasat trupe și vehicule la granița cu Siria. E de așteptat o intervenție în forță împotriva militanților curs din nord-estul Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte, vreme deosebit de rece, cu minime între 2 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei până în jurul la minus 5 grade. Mâine vremea se va încălzi, temperaturile maxime vor fi între 15 și 22 de grade. Pe spații mici, în nordul și nord-estul țării, trecător va ploua slab. În București, la noapte, o minimă de 3 până la 5 grade, iar în zona preorășenească spre 1 grad. Mâine în capitală vor fi până la 21 de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 la aproape patru ani de la Catastrofa Colectiv, două centre pentru pacienții cu arsuri grave se deschid mâine la Timișoara și Iași. Însă disponibile vor fi doar nouă paturi. În urma incendiului din Clubul Bucureștean Colectiv au murit 64 de oameni, cei mai mulți în spitalele în care erau tratați pentru rănile suferite. De curând, supraviețuitorii s-au plâns într-o scrisoare deschisă adresată autorităților că mai pot beneficia de decontarea tratamentelor doar până la sfârșitul anului viitor. Cu detalii, Anca Grădinaru. În România, marii arși nu pot fi tratați în condiții de igienă maximă, așa că majoritatea sunt transferați în spitale din străinătate, adeseori în urma intervențiilor Ministrului Sănătății. Abia acum, la Timișoara, la Spitalul Județean, vor fi trei locuri disponibile din cele cinci anunțate, iar la Iași, în cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Spiridon, vor fi amenajate cinci locuri în boxe complet izolate pentru mari arși și încă 15 pentru arși cu răni mai puțin grave. Eugenia Iancu, tatăl uneia dintre victimele de la și președinte al asociației cu același nume, spune că cele două centre sunt dotate cu aparatura necesară. În sfârșit, avem aparatură nouă și de nivel bun. Secțiile, din păcate, nu sunt clădiri noi cum ar fi trebuit să fie. Sunt un fel o cârteală tipic românească, deși am avut 250 de milioane de dolari de la Banca Mondială, bani care puteau fi folosiți pentru a construi aripi noi în spitale, pentru că pacientul ars are nevoie de un tratament de o izolare specifică. Dar, față de ce avem la ora asta în România, cu siguranță sunt cele mai bune secții posibile. Primul spital dotat cu paturi pentru mari și a fost Floreasca, din București. După colectiv DNA a început o închetă aici și a ajuns la concluzia că o parte din echipamente s-a cumpărat în urma trucării unei licitații. Victimele accidentului rutier de sâmbătă din Ialomița au fost înmormântate astăzi. Zece oameni au murit când un tira a intrat pe contrasens și a izbit în plin un microbus care transporta mai multe femei la locul de muncă, un supermarket din București. Rudele victimelor ar putea primi despăgubiri de milioane de euro, după cum relatează Liliana Nicolae. Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă prevede un plafon minim garantat pentru asigurări la auto-RCA de 6.700.000 de euro pentru vătămări corporale sau deces, indiferent de numărul victimelor, și de 1.220.000 de euro pentru prejudiciile materiale. Acesta este însă plafonul minim. Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație e de părere însă că, având în vedere numărul mare de victime, în cazul accidentului din Ialomița, s-ar putea ca plafonul să fie insuficient. Eficient. Cătălin Codescu, președintele asociației. Compensarea poate fi realizată fie pe înțelegere amiabilă cu asiguratorul de răspundere civilă auto, fie pe cale judecătorească. În acest caz, judecătorul neavând criterii prestabilite atunci când vorbim de viață, de integritate fizică și integritate psihică, și atunci judecătorul va stabili. Este strict aprecierea judecătorului în cazul în care se ajunge în instanță să cântărească, să evalueze fiecare situație în parte și să dispună. Cea mai mare despăgubire acordată până în prezent în România unei victime într-un accident de circulație este de 1 milion de euro, bani câștigați în urma unui proces împotriva Companiei Naționale de Drumuri. Ea a fost obținută de o tânără care și-a pierdut o parte din brațul drept după ce o bucată metalică dintr-un element de siguranță a drumului i-a tăiat mâna. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Atmosfera încărcată la Consiliul Magistraturii, instituția care garantează independența judecătorilor și a procurorilor și care le supraveghează activitatea. A ieșuat pentru a șasea oară încercarea președintei CSM Lia Savonea de a oficializa numirea Adinei Florea la conducerea controversatei secții de anchetare a magistratilor. Mai mulți membri ai Consiliului au absentat de la ședința de azi. Lia Savonea anunță modificări legislative care să-i permită să țină ședințele. Avem cinci ședințe amânate. De fiecare dată lipsește un număr de membri, așa încât vorumul să nu se poată întruni. Astăzi au lipsit trei procurori. Invoc o pretinsă ședință care ar fi fost convocată la parchetul general încă de săptămâna trecută. Ar fi trebuit să fiu încunoștințată, fie de procurori, fie de procurorul general al României, cu atât mai mult cu cât ședința de plen fusese convocată încă din data de 2 octombrie. Având în vedere această situație, nouă membri au hotărât să inițieze niște propuneri de modificări legislative pe care să le discutăm și să le formalizăm instituțional, așa încât să asigurăm desfășurarea ședințelor în mod legal în această instituție. Pe de altă parte, Elia Savonea se va plânge curții constituționale. a acuză ministrul în exercițiu al justiției pe Ana Birchal de ingerință gravă în activitatea procurorilor, mai exact în activitatea de urmărire penală și de acțiuni de subminare a autorității CSM. Anunț că în calitate de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, am decis să sesizez Curtea Constituțională cu un conflict juridic de natură constituțională față de acțiunile Ministrului Justiției Ana Bircel. Conflictul s-a acutizat la sfârșitul săptămânii trecute când Lia Savona și mai mulți membrii CSM i-au cerut doamnei ministru Burchal să spună dacă a semnat sau nu o foaie de parcurs privind justiția cu omologul său din America, William Barr. Ana Burchal a răspuns atunci că CSM încalcă principiul echilibrului între puteri atunci când cere ministerului detalii privind acordurile cu alte state. Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegran, Consiliul Superior al Magistraturii poate sesiza CCR numai dacă există un conflict între instituții nu între persoane. În cazul de față Lia Savonea și Ana Birgel. Nu poate să se sizeze curtea nu-i treaba curții constituțională să judece de înțelegeri dintre două doamne. Chiar dacă cele două doamne într-un fel sau altul sunt parte din sistemul judiciar. Ce semneau au făcut să dar numai în privința conflictelor juridice de natură constituțională. Dar și aceasta nu au fost cazuri multe. Nu mi amintesc -am și să fi fost multe situații. Dar în anumite situații ce o poate să se dezlege conflicte juridice eu știu dacă ar intra într un conflict cu guvernul sau cu eu știu cu parlamentul cât despre dorința doamnei Ilia Savonea de a-i pedepsi pe membrii CSM care absentează nemotivat prin pierderea mandatului, Augustin Zegrean susține că președinta Consiliului nu are cum să schimbe singură legea. Doamna președintă, CSM-ului nu are drept din inițiativă legislativă, deci nu poate decât să roage eventual pe cineva din cei care au dreptul de a face propunere legislative sau proiecte de lege, să modifice legea, legea CSM-ului, dar niciun caz CSM-ul nu poate să promoveze un proiect de lege în această Привидится. România nu a trimis încă la Bruxelles vreo nouă propunere pentru poziția de comisar european. Din acest motiv ar putea întârzia votul pentru întreaga comisie. Premierul Vierica Dăncilă pretinde că propunerea inițială, care includea numele Rovana Plum și pe cel lui Dan Nica, e încă valabilă. Rovana Plum nu a trecut de audierile din Comisia Juridică a Parlamentului European. Membrii acestei au considerat că eurodeputata română se află în conflict de interese. Sonia Teodoriu Comisia Europeană nu a primit niciuna dintre propuneri. Menționate după ședința de săptămâna trecută a Comitetului Executiv PSD pentru funcția de Comisar European din partea României, respectiv Danica și Gabriela Ciot. Pentru că lipsește o propunere oficială, președintea alea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu poate spune când va veni în legislativul european pentru un vot final. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene Mina Andreevna. Procesul este în mâinile guvernelor României și Ungariei să trimită propunerile de candidați. Premierul Viorica Dencil a susținut în Parlamentul de la București că nu trebuie să facă o nouă propunere oficială. Am trimis cele două nominalizări. Prima nominalizare a căzut. Mergem pe a doua nominalizare. Deci nominalizările au fost deja trimise la Bruxelles. Pe domnul Danica. Am făcut, am făcut, am făcut, da, am avut și am spus că rămâne valabilă a doua nominalizare. Noul comisar desemnat din partea României ar trebui audiat săptămâna viitoare. Noul cabinet european trebuie votat de plenul Parlamentului European până la începutul lunii noiembrie. Eșire nervoasă neobișnuită din partea președintelui Consiliului Uniunii Europene la adresa premierului Marii Britanii. Donald Tusk, un anglofil asumat, i-a transmis astăzi lui Boris Johnson că în negocierile referitoare la un acord Brexit miza nu este, citez, câștigarea vreunui joc tembel. Cu detalii, Anca Grădinar președintele Consiliului Uniunii Europene are această reacție dură după ce premierul Boris Johnson a discutat cu liderul german Angela Merkel, iar aceasta i-ar fi spus că un nou acord este foarte puțin probabil. Boris Johnson, miza nu este câștigarea vreunui joc stupid de atribuire a vinei. Miza este viitorul Europei și al Marii Britanii, precum și securitatea și interesele cetățenilor noștri. Nu vreți amânarea Brexit? Nu vreți anularea Brexit? Spre ce vă îndreptați? L-a întrebat retoric Donald Tusk pe Twitter pe Boris Johnson. Liderii europeni se vor întâlni săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a vedea ce mai e de făcut astfel încât statele membre ale Uniunii să evite blocaje dacă Marea Britanie iese din blocul comunitar fără acord peste trei săptămâni. Până atunci, președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut Marii Britanii să formuleze propuneri acceptabile pentru frontiera dintre Irlanda de Nord și Irlanda cel târziu la finalul acestei săptămâni. Turcia a trimis trupe și vehicule armate la granița cu Siria, unitățile întăresc posturile militare de la graniță în așteptarea unei posibile intervenții împotriva militanților curs din nord-estul Siriei. Președintele Recep Tayyip Erdogan a spus că o ofensivă ar putea porni în orice moment după ce a primit un verde din partea omologului său din Statele Unite, Donald Trump. Cu detalii, Adriana Sârbu. Trump și Erdogan au discutat la telefon duminică, după care președintele Statelor Unite a făcut un anunț surprinzător. Nu numai că forțele americane se retrag din nord-estul Siriei, dar Washingtonul chiar ar fi de acord cu o intervenție turcă împotriva militanților curzi. Deși Ankara consideră că milițiile kurde reunite în unitățile de apărare a poporului ar fi o organizație teroristă, Statele Unite au colaborat ani de rândul cu această grupare. Acuzat că-și aliații, după ce tocmai cei convinse convinsese să renunțe la pozițiile defensive, Trump a părut să dea înapoi. El a avertizat că dacă Turcia depășește limitele, îi va distruge economia. Și Londra a avertizat Turcia în legătură cu riscul unei acțiuni unilaterale. Ministerul Britanic de Externe afirmă că o astfel de intervenție ar destabiliza regiunea și ar revigora așa zisul stat islamic. Ankara se gândește să expulzeze din nord-estul Siriei câteva sute de mii de curzi și să mute în regiune diații arabi sirieni care se află acum pe teritoriul său. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, fost mari fotbaliști ca Francesco Totti sau Andrea Pirlo vor participa alături de Mirel Rădoi la meciul de retragere a lui Adrian Mutu. Evenimentul va avea loc vara viitoare la Cluj, în cadrul Sports Festival. Meciul se va juca pe Cluj Arena, între generația lui Adi Mutu de la Națională și o echipă a prietenilor săi, în care se vor afla Totti și Pirlo, dar și alte mari vedete ce urmează să-și confirme participarea până la primăvară. Ajuns la 40 de ani, Mutu este alături de gică Hagi, Golgeter Ol. Time al tricolorilor, cu 35 de goluri marcate la prima reprezentativă. El a jucat în carieră la Fece Argeș, Dinamo, Internaționale Milano, Verona, AC Parma, Chelsea Londra, Juventus Torino, AC Fiorentina, Cezena, Ajaxio, Petrolul Ploiești, Pune City în India și ASEA Târgumureș. Îmi bate inima din ce în ce mai tare la gândul că o să por din nou culorile României, spune Marian Drăgulescu, care va participa la a cincea ediție a jocurilor olimpice la 39 de ani. Veteranul gimnasticii românești a obținut calificarea la marea competiție care va avea loc anul viitor la Tokyo, unde speră să câștige în sfârșit medalia care îi lipsește din palmares, aurul olimpic. La 20 de ani te ajută mai mult corpul. Spre 40 trebuie să mai negociezi cu el, a declarat Drăgulescu pentru Prosport, sport adăugând însă că se va simți și el mai tânăr, luptând cu sportivii din actuala generație. Marian Dregulescu a debutat în 2000 la Sydney, dar deși a fost de mai multe ori campion mondial și european, nu și-a putut încununa cariera cu cea mai prețioasă medalie la Olimpiadă. La campionatul mondial de la Stuttgart, el va concura duminică în finala de la Sărituri, aparat la care sunt mai multe elemente pe care le-a executat în premieră și care îi poartă numele. Africa de Sud a zdrobit Canada 66-7 la la Cupa Mondială de Rugby din Japonia. Meciul s-a jucat la Kobe și Springbox au reușit 10 eseuri, dintre care 8 transformate. A fost ultima partidă din grupa B pentru sudafricani, care sunt lideri cu 15 puncte și și-au asigurat practic calificarea în sferturi. Noua Zeelandă are 14 puncte și este mare favorită în fața Italiei, cu care se va confrunta sâmbătă la Toyota. Mâine sunt programate 3 meciuri la Cupa Mondială de Rugby. Argentina, Statele Unite ale Americii în grupa C la Saitama, Scoția-Rusia în grupa A la Shizuoka, și țara galilor Fiji în grupa A la Oita. Punem punct aici jurnalului de seară. Începe acum Piața Victoriei, astăzi cu Alis Cobescu. Bună seara! Dan Barna vine la Piața Victoriei, candidat la președinție și liderul USR, cu două zile înainte a de cenzură. Evident, vorbim și despre una și despre alta, scăderea sa în sondaje, dar și planurile post-dăncilă în cazul în care cade guvernul. Vă aștept peste câteva minute. La EMAG, experiența celorlalți e era liber. Ca să mergi la sigur, am selectat pentru tine doar produse cu review-uri de top. Alege ce ți se potrivește. Comandă aspirator vertical 2 in 1 Bosch, două trepte, autonomie de până la 40 de minute, cu filtrul lavabil și perie monitorizată Power Brush la doar 499 lei. EMAG. Libertate în fiecare zi. Hai că poți! Să-ți meargă bine afacerea! Succes la școală! Încurajările sunt mai puternice cu asigurarea de viață potrivită. Rămâi stăpân pe situație cu Alianț Țiriac. Fiecare dintre noi are propriul său stil. La bompri găsești ținute pentru toate stilurile, culorile și mărimile. Intra acum pe bonprix.ro și plasează o comandă. Ai livrarea gratuită pentru toate comenziile de peste 99 de lei. Bompri, it's me! Iarna se apropie, dar eu voi alege o centrală Imergaz, Omnia Victrix este fiabilă și ușor de montat în locul celei vechi sau Terra Victrix compactă cu schimbător de căldură din inox. Călătorește confortabil prin iarnă, acasă, alături de cei dragi. Omnia sau Terra Victrix centrale termice cu condensare de la Imergaz. Când cauți o mașină second-hand și vrei toată povestea, sună cam așa. E mașina familiei. Am luat-o second-hand de la primul proprietar din Germania. 110.000 de kilometri. Iar toată, toată povestea sună așa. A luat-o soțul de la un fost coleg din Germania. El nu mai folosea că primise alta de la muncă. De atunci, cred că am mai făcut vreo 40.000 de kilometri cu ea, pe lângă cei 70.000 pe care i-avea deja făcut. Cutia de viteze a avut nevoie de mici intervenții la service și... Alege oferta gros în note avantajoase. În perioada 10-13 Înombrie poți cumpăra vin Caloyan 0,75 litri diverse sortimente Podgoriile Oprișor Mehedinți la 18,90 lei per bucată la achiziția a minimum 6 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. gros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Vrei să api o știre beton? Acoperișul de la Bramac durează un secol. Știi de ce? Pentru că e din beton! În plus, în perioada 16 septembrie-15 noiembrie, zigla din beton cu suprafață Protector de la Bramac este la super preț. Detalii pe bramac.ro și la distribuitorii autorizați. Câte? 24. Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat.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 Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. Ah. O clipă să-mi pun bigstonie. Gata!